CITITOR DE PROZĂ Dincolo De ce-am scris mereu M-am ascuns De frica naivității în exces am plâns. Dincolo de nopțile goale și seci și reci, plictisitoare și repetabile, m-am născut. O altă față aveam să văd în oglindă, mult mai urâtă și mult prea plină să o pot iubi ca pe viața mea. O viață notabilă, sociabilă, perversă, profitabilă. Pentru că mereu creșteau praguri înalte în dreptul porților fără uși. Pentru că mereu frunzele uscate s-au prins de păr. Pentru că mereu toiagul lui sisiv atingea lipicios ochii fără să-i vadă. Și pentru că am uitat să mă nasc și azi. Dar nu-i nimic. Am să trăiesc într-o absență degradantă. Dar așa prietenii mă vor iubi mai mult. Aștept gândurile să te scoată din umbra. Umbra să-ți rămână amintire. Aștepți prezentul să trăiască visele, Visul, Perechea secretă a nopților. Aștepți oricât să nu mai numeri zilele, Ziua, Doar puterea infinită de a rămâne. Pe umeri. Rămână doar ploile mele în sărut, Pașii adunăți într-un zbor de o zi, Spirală rotundă în mâinile tale am adunat, de proză Și eu am greșit chiar și am Sau poate am devenit fără timp de recunoaștere sau de așteptare altceva mult mai descoperit și mult mai de sine distanța se pară imagini nevăzute iar tu spui că mă cunoști fără să-ți aduci aminte de mine și ce puncte inversate prin cioburi dansează în vârful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 Nici n-am apucat să scot hainele din saci. Am dormit cu Darie în braț. Durmea ușor. Când încă mă strângea de mână, verifica să văd dacă sunt acolo. N-am dormit. Mă simțeam așa mică. Dimineața am vrut să-mi fac o cafea. Am doctor cu micro -unde. Aveam șocana, aveam și cafea, eram într-un sac părâncare. Am lăsat canam cu apă în cuptor timp de 3 minute, cafea a ieșit. Bine, o găsisem într-un final, privam camera loc mic, saci mulți, dar ea dormea unde fumează. Am ieșit pe pragu și m-am așezat, am pus cana între picioare și m am aprins o țigară. În fața camerei aveam baia. Mirozul urât de la vece era de nesuportat. Cafeaua avea gust ciudat. Prima zi în altă parte. Prima zi de libertate ei. Era o liniște așa ciudată. Să trezise de vreme. Daria se trezise de vreme, părea tristă. S-a așezat lângă mine și a lăsat capul pe umăr. Ce miroase așa? Te la ce ai dormit bine? Mm -hmm. De foame? Nu. Mm -hmm. N-ai mâncat nici iar, Daria. Nici tu n-ai mâncat. Eu am avut treabă, mami!" Da? Uh -huh. Când scoți în saci?" Imeria, de ce Vreau rolele." O să mă dau aici pe hol?" Da, cum să nu poți?" Aveam loc de trecere de la ușă până la pat, dar se găsesc rolele într-un război al sacilor. Era o realizare. Am, am scormonit câteva minute până am dat de ele. Mami, sună telefonul. N-auzeam. Telefonul e la, la un metru de mine, iar grija aranjatului mă pulcase în, în, în altă lume. Mami, cine e? Mă uitam cum sună. Nu aveam curaj să răspund, simțeam o... Frică Acută Mami, răspunde A, Mami Cine e? Am Am răspuns Era tatăl Dariei Da Ți-am spus să iei tablou cu tine, Mireasa De ce nu l-ai luat? Nu l-am luat Să ajungează în cartier Și să-l iei de ce nu mi Ți-am zis să-l Eu nu am ce face cu el. Nici eu. Ești tu, Mirează. Cum n-ai ce face? Îl arunc la gunoi. Aruncă-l. A, îți convine așa. Da. Ți-am spus, mă, să iei tabloul? Da, mi-ai spus. Am spus că nu am unde să-l pun. Te aștept azi să vii, să-l iei. Ajungi? Nu. Măi, eu vorbesc serios, mă. ceva mai vrei? Adică? Adică răspundă la întrebare, e simplu. Dar ea se lipise de mine, îmi făceasem cu mâna să nu merg. Părea speriată. Încercam să închid și nu reușeam. La revedere. Și-am închis. Mi-am dat seama că tremuram. Toată noaptea am auzit vocea. L-auzeam pe holul căminului cum tușește. Îmi părea că ușa se deschide și că întreabă ce faceți voi aici. Chiar. Măre, ce făceam noi acolo? M-am să nu mergi la el. Nu, iubita mea, nu merg. Trebuie să mâncăm ceva a venit Mihaela, bună mea prietenă studentă venea venea des și mă întrebat dacă mai am nevoie de ceva tot cum Mihaela a mâncat și Daria măcar ea să fie ok am reușit să aranjez ceva din saci mi instalat la calculatorul ah. Însă, acum, mă simțeam atât de mică, atât de mică. Trebuia să mă descurc. Am, am început să scriu, nu nu mă puteam opri. Nu respiram, nu auzeam, scriam. În drum fac pași, pașii fac un drum. Lumea se explică, divinitatea nu e strictă. Trăind port vina vieții, un nimic trecător e vântul acesta imprimat în sângele meu, am gustul chinului în gură, nu mă priviți, nu râdeți. Nu-mi era foame, dar ea era senină și părea mulțumită, dar nu era așa, știam eu, o făcea pentru mine. La fel procedam și eu cu mama. Soacra ne-a făcut o vizită. M-a surprins vizita. A stat câteva minute privind în cameră, apoi a plecat, dar i a reacționat brutal. De ce ai venit? A venit bunica la tine, Daria. Să pleci! Pleacă! Hai! Ce, iubita lui bunica, eu cu ce am greșit? Pleacă de aici! Unica Darie s-a întors. După câteva ore cu mâncare caldă, dar fetița mea a să mănânce. Știam că este foame, dar când a văzut mâncare a început să plângă. Daria, te roagă, mami, să papi. Uite ce frumos miroase. Nu vreau, nu mă la ea. Dar bunie... Bună. Ai și papă, te rog, din somn. Uite, îți dă mamica la bebeluș. Tu deschizi gurița și o fac avionul, da? Bine. Doar așa am mâncat câteva lingurițe. M-am... M-am bucurat atunci, mi-am dat seama că mi-era foame. La mirosul mâncării a stopat foame. Oricum ajungea și pentru mine. Mami, da, iubitoamne, acum noi suntem săraci? Oh, nu suntem săraci, din potrivă suntem bocați. Dar noi n-avem cață. O să avem. Îți promit. Când? Peste un an, adică peste patru ani timpuri. Am eu o casa cu piscină, da? Ah, nu știu. Au, au auzit, mami, da? Dar de ce nu ești un televizor mare, mare, mare, așa, în, în, în leasing? m-am putut abține și am râs. De ce râs? Pentru că nu există leasing la televizoare. Noaptea n-am luat în brațe și-am dormit amândouă. Îmi priveam mâinile pline de scăriători. Mine trebuie să fac rost de Ce mă-mi plac. Prima înfățeșare la tribunal.